Гаряча хвиля, що докотилася до самих кінчиків ніг, наростаючи покотилася назад. Діставшись рівня грудей, вона ніби вимивала голки, що застрягли в серці та легенях. Я намагалася стримуватися, але замить хвиля вже палахкотіла в горлі. Потім зашуміла в голові, шукаючи вихід. Я не знала, що робити, і обхопила голову руками, Голова гулай розколювалася доти, доки гарячий потік сліз не прорвався назовні. Я плакала і сміялась водночас. З кожною хвилиною мені ставало легше, ніби вивергала з себе змій, ящерок, чорну мишву та слизьких пацюків. Ось яке було враження. Коли я схаменулася, побачила, що моя господиня притискає мою голову до своїх впалих грудей та білим кінчиком хустки витирає мені обличчя. Відтоді я ніколи не плачу. І не тому, що соромлюся чи надто горда. Просто не можу. Старенькі кивнули одна одній, ніби зробили якусь важливу справу. «Тож як тебе звати? Може, тепер скажеш?» – запитала моя господиня, погладжуючи мене по голові. В її долоню страх всотувався, як в губку. «Анжеліка, я не впізнала свого голосу і цього імені, яке відтепер має стати моїм. Воно було мені Чуже. Воно належало комусь іншому, було штучним, як груди голівудської красуні. Я прожила в бабусі Ганни Тарасівни, так її звали, до середини зими. І якби не Петрович, противного вигляду вуйко зі скляними очима, залишилася б ще. Петрович чомусь вирішив обійти свої володіння. Добре, що хата стояла на горі, і у вікно ми побачили, як він повільно, неначе величезний жук постеблині сунеться нашою стежкою. Його волохаті ніздрі роздувалися, а спите обличчя з кожним кроком набувало бурякового відтінку. Петрович був тут царем і богом. В селі лишилися самі старі, і він регулярно збирав з них податок у вигляді самогону та продуктів. Я заховалася на веранді і просиділа там, доки він не пішов. Ганна Тарасівна напоїла та нагодувала його. «Більш не прийде, ну, принаймні, до весни», – сказала вона. Я вилила на стежку відро води, Скоро підморозить, і дістатися сюди буде не так просто. Але я зрозуміла. Час. І почала збиратися в дорогу. Ганна Тарасівна засмутилася, але відмовляти не стала. Дістала з шафи пакети з грошима, карткою та ключами. Половину грошей я залишила в шухляді, не слухаючи заперечень. Решту – їх залишилося небагато, запхала в кишеню джинсів. Довелося взяти старий кожушок, а під кросівки надіти грубі вовняні шкарпетки, які Ганна не сплила за пару вечорів. «І куди ж ти підеш?» – увесь час зітхала вона. «Але я розуміла, що мені треба йти. Ніби з рукава неба мені випала руна під назвою «Путь». Тоді, тієї зими, у крихітному гірському селі, зображення якого немає не тільки на карті, а й на світлинах, адже його ніхто і ніколи не знімав на фотоплівку, я ще не могла знати, що рано чи пізно мені б усе одно випала ця руна. Я вийшла з хати, що стояла на горі рано вранці, Через три дні після візиту дільничного. Ганна Тарасівна встала раніше, зварила токан, насмажила млинців, половину цього сніданку поклала в мій рюкзак.